Кожний знав, що якби повін захопила худобу на оболоні, тоді вона, певно, пропала б. Дністер робив людям несподіванки. Не раз було не збирає води повні береги. Здається, ось ось вода розілється. А тут ні з цього, ні з того вода кудись дінеться. Та хіба намол на прибережних вербах показує, як високо вода сягала. Іншого знову разу, часом у погідний день, нахлине Дністром стільки води, що аж берег заливає.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 На хаті сиділа кішка і сташенно м'явкала. От коби так чимсь її зачепити, заговорила шляхта. Ану давайте мотуза, а борзо. Поки хата припливла ближче, люди зв'язали кілька мотузів докупи, прив'язали до одного кінця камінь, а один найсильніший шляхтич розмахнув камінь щосили і кинув у напрямі, куди пливла хата. Камінь попав на стріху.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 А тут іще з хвилею надпливе щось масивне, ударить в колиску і переверне її. Але пливучі пні дерева якось обминали дитину. Шляхта почала кричати «Рятуйте, хто в Бога вірує!»